що не забувати, що католицький костьол підлягає римському папі. Так-так, нинішній король не дарма вчився в єзуїтів. Нам присилає втішні листи, але жодного гроша на викуп. Матка Боска, регіментарі славного війська польського Баглай Заславський, недовг Остророг і шмаркатий Катнець польський, Та при таких Пшевудцах справді Прийде кінець Польщі, Примітка Баглай-Лінивець. А ми, А я конину їм І кумисом запиваю У Бахчисарайській Фортеці. Вацьпан Витрачає надто багато Енергії. На безсилу — Людь, пан Коронний, — в'їдливо відказав Калиновський. Так було, зрештою, під Корсенем. Пан надовго обфітий на амбіцію, а вона заважає зважити реальні сили ворога. І тепер, замість пронюхати, що замишляє хан після Зборова, адже для чогось він залишив короля на троні, пан тільки й знає, що плювати на регіментарію Яна Казиміра і бачити у весні Хмельницького напалі? Я ж знаю, що до Варшави прибули гінці з Болгарії просити в короля допомоги на повстання проти Туреччини. І що це на руку Іслам Гіреєві? Він уже кокетує з Венецією і до короля послів слав з пропозицією обопільно вирушити на Османів. Ваш мось ніколи не задумувався над тим, що в такій ситуації може виникнути конфлікт між гетьманом і ханом. Волі мені треба, і я зітру козацьку ребелію, як дванадцять років тому. Киньте оті похвальби, пане Коронний. Калиновський не міг приховати іронії коли вимовляв титул Потоцького. Ви ж самі бачили, що то за ребелія. Хмельницький політик, і якщо він захоче, Швецію натрюдить проти нас, і Москва завжди готова його підперти. Нам треба добитися аудієнтів хана. Він, мені здається, подумує про розрив із Хмельницьким. Ну, а у всякому разі боїться його Вікторії. Та коли передчасно станеться той розрив, річ Посполита загине. Гетьман у ту ж мить знайде північного і східного спільників. Треба ще однієї війни, подібної до Зборівської. Цо пан мови, що пан каже, аж скочив Потоцький, ще одна угода, ще сорок тисяч реєстрових, «Ще три воєводства, то здрайство навіть мислити таке. Все це пишні патріотичні фрази, пане Коронний. Я ж кажу, мости потрібна ще одна баталія і ще одна ханська зрада. Хіба не може зрозуміти вацьпан, що Іслам Гірей попросту продав Хмельницького під Зборовим, бо коли б ні» то ми мали б на чуфуткале ще одного зацного компаньона, ясновельможного круля Речі Посполитої. Мабуть, уперше за два роки співжиття в неволі Потоцький визнав за Калиновським слушність. Він, негаючись, сів до столу і почав складати суплі куханові, щоб її ще сьогодні передати стражникам, Стояла Марія, колись давно при дорозі, що курна в'ється з Бахчесарая до Акмечеті, і пильно приглядалася до татарського війська, намагаючись не пропустити жодного обличчя. Вирушав Кримський кіш ще раз походом туди, на Україну. Тривога нудила серце, різне поговорюють люди в Мангуші. Кажуть, хан Великий Ясир пригнав до Перекопу, повертаючись того разу з України і в Кафі. Заганяли на галери не ляцьких бранців, а козацьких синів і дочок. Мальву засліпила любов, вона не вірить, а щось мусить бути в тому правди, яку ж то долю тепер несуть Україні Ганські війська, у шапках, шкірянках, на густогривих малих конях, такі самі, як ті, що вели її з Соломією на сириці більше десятка років тому, Чамбул за Чамбулом. То страшна сила, і якої треба відваги, щоб пускати їх у край, відчиняти їм ворота. Пройшли передні відділи, вляглася курява і на обрії силуетами виросли вершники в дзьобатих шоломах, то наближався ханський почет під зеленим прапором. Посередині сам зятнак. Здалека видно його похмуре жорстоке обличчя. Як, як то Майва могла. Попереду тягнуть на арбах гармати, а воїни, заковані в панцери Важко брящать шаблями І щитами, І частокіл списів Жалить весняне небо. Чи побачить його Того улюбленого Ханського Саймена, Якого чомусь нарекла Своїм сином? Чи не видумало собі Материнське серце? Та все одно Воно вже прийняло Хай і чужу дитину до себе І болить і карається від туги. Два роки не бачила його ще з того часу, як ішли на зборів. Може, загинув? Вже близько. Хан звисока поглядає на матір своєї дружини, начебто тепліє його погляд. Марія насмілюється підійти ближче, пропускає одне з одним обличчя Сейменем, де він дівся, білочубий яничар. Один ряд, другий, і раптом її саму знаходять голубі очі, і підсвідомо вихоплюється з горла Марії тихий крик. «Ме, ноглу!» Селім на мить зупинив коня і рушив далі, не відводячи голови від жінки, яка назвала його сином, ішла йшла поруч. Підбігала, щоб вдивитися ще раз у нього. Ні, не обманює материнське серце. Це він. Хто я тобі? Спитав селім тихо. Та коні йшли все швидше, і швидше хан поспішав на Україну. Сину! Закричала вселід, і він почув її голос, знову спинив на мить коня. Сину! Пожалій землю свою! В кінці червня 1651 року Хмельницький отоборився над річкою пляшівкою, що за чотири милі впадає в стир біля берестечка, і чекав на хана.